Bueno, ba, telefonoaren bestaldean, esaten genuen bezala, Alex dugu, groseko gaztetxeko kidea, arratsaldeon, Alex Arratxaldeon Eta, bueno, pues hemen zaitugu hauzo hotxaken, ba, zuen auzoaz hitz egiteko lendabizi eta bertan dagoen ekimen horretaz gaztetxeaz Orduan lendabizine ba, ba kokatzeko, naizta gure entzule gehienek esagutuko duten groseko hauzoa, ba, igualzuk ere bai bertatik beste, beste idei batzuk ematen dituzu ezta. Mhm <laughs> Bueno, eh fiscal gainetikan o bueno, auto, bueno en de, du dago Donostiarrian, bueno, centro ANES. Eh, bueno, da uzobat pues a un día, be 2010 alkana. Eh, qua ba, dauka, d'alkadaeneratik, vamos, la o sea, da, kontu kontuekin, ba denetatik dauka. Mm -hmm. Eh, bueno, eh la mira pues eh creo que ta gastegutxiago dabe, hori da arazo bat agoranaz, que bueno, Cross virtuda piskaba en Nuestra Peña Pijo, bueno, tocan a, vamos, eh tiro de gente tocábamos, pues me toca pues cosas de upilla bat, y ta bueno, y ta bueno, en tantos tiempos soy aquí con nada buen, pero Cross o que raro dao, orandican. Entonces pues bueno, quiero ta gente gasteagoago gutxiago Eee, eh, bueno, da, ari da autoa bihurtte, vamos, en un... No esango, <risa> ba, en un dormitorio, osadeko, ez? Bai, bai. Bueno, eh, pues, eh, gero eta, pues, eh, azken en fiñan dago, pues, horri, eh, turismeo, o, o, o bueno, horrako gota entzako, ez? Eta, bueno, da, pizkabate, auto bat escaparate, ez? Pues, eh, loiteko, eta, bueno, aunque comerzio pillada dade, hori bai, paño era bai beste arazoa dago que bueno, da komertzio pilla bai, baina istenilla ere bai pilla bat, orke metro carratua pues Mario du pillaba, entonces bueno, biziotsu arazoa, ez. aparte que bueno, komertzioa chiquia pues gero eta arazo gehiodo dautatea, azken urteta, porque komencio un día pues bueno, bai, beraien dugu asko, ez, azkenean. Eh, bueno, ba ezakite ezakitzen informazio naiz ez eh grosa uzotrikan o ze, mozatako informazia, pixabat kontatzeko ez dakit Bai pixkat aurkeztu diguzu nolako auzoa den eta pixkat ba, etxe bizitzaren eo metrokarratuaren garestitze hori, igual leku askotan nabaritu izan dela baina imaginatzen dut grosen bereziki e, eta bueno, ba, fenomeno hori askenean gertatzen dena ba, jendia juten dela beste auzo batzuetara dena den, e, naista egoera hori izan E, ba, bintzat eh, gaztetxea eta gazte mugimendua ba, badago eta eta ematen duen ez bintzak anpotik potente. Kontatzen aldi guzu bizkatu honen historia edo? Bai, pues bueno, eh, bueno aparte, kebiztanea pila gauder, ere bai gauder pues, e, pues, e, jende gazte bat, bueno, ez gauder adoz e, e, euralexen politikan, eta bueno, beste alternatibak erakitzen e, saietzen duguna, e? Eh, toria dake bueno eh, orain dela hogei eh, urteo bueno, bai hogei urten sortu zen gaztasama da bat gero desagertu zen baina orainra ama piko urte po eh, berriro beste generazio bat hartu zen gaia azken finan gaztasoma sortu zen bakarrik po eh, gazte batzuk bilteko eta bueno pixka bat. Ba, gauza goza eta bueno eta goza pues un goza kantolatzea, eh? Pues gure gauz, eh? Azkenean auto autogestionatu bidez, eh? Uh -huh. Eta bueno, azkenean pues eh eh gazte zuna zen pizkabak, pues eh bueno, egun batzuk santolatu, pues baina utritan, pues baina dira gero udan E, jaietan parte hartu eta bere bere programa itaraua osatu ere bai, jai bat horrekin pose, kompartitzen bueno, e, bere ekin tretan eta horrela, eta ere bai beste bueno, mitia ekin tretan, bueno azken urteetan ere bai piztu zen borroka bat, o, ikusten zenke ere bai gaztentzako ez egoen eh gazte lokalak lokalaken saiateko eta gakoia historia porque talde pillo de Grosen eta bueno hasi hasi ginen pues eh pues antolatzen taberna cerebail eta fiskabatorri reklamantenudo le cerigosh que bueno que gasteak bezutzen saiola lokalak que konostines dabela eta bueno bat, eta bueno pues fiskabata horrekinez eta hori lotuta pues eh Gastasomalako kide batzuk, pues erabiki zuten orain dela 3 urte ba etxe bat o, e, okupatzea. Lortu zuten bi urte egotea, hor eh bizitzen eta bueno, azkenean ikusi zen eh bueno, eh guruturuko genea bueno, posible azera eh okupatzea Donostin eta Crossfauzoan, ez? Eta bueno, ikusi zen ere bai ke alternatifak baz eta bueno, este filosofía marketing pues eh se contra en esa que pues eh pues ez política y en erabitzen udalitzia o es dakinua da eh, espigu vamos de no la hago gordosti y ta bueno pues hmm. sí eh esas eh, eta horlako historia, ¿es? Eh? Pues bueno, el Hori ikus, e, be, azkenean e, kideo horiek bota zuten etxe horieetatik bueno, etxe horretatik eta ikusi zen ke posiblea zela okupattzeaxe bueno, e, bat baina ez bakarria bisitzeko antolatzeko antlattzeko ez? eta bueno e, apostu bat egin zen eta azkenean okupatu zen fabrika bat. E, bueno, lehen zen fabribeka bat, gero zurri loik ikasplako lokal bat zen, egiten ziren antzerkiak eta azkenean salduzdu una, una konstruktora. Ba, konstruktora hori egiteko etxe batzuk. Mm. E, baina, bueno, orain diken dago proiecto bat, baina galbi dago, krisen gati, go, bueno, hor daude, bueno, atzeratzen proiectoa, baina, bueno, e, eralki genungu lokal hori artea eta eta erabiltzea. Eta, erabi, eta hori, gara, ba, hori al, ales barkatu noiz izan zen? Bai. Ba, dela 7 llavete. 7 llavete. Eta, eta bueno, nola gero pues ki debatutu gaueren gastea ema, baina pues ocupa ocupo Galactic, pues azkenean, bueno, okupatu duen lokal hori eta azkenean pues bilutzen gaztepila bat. Eta hori bai kriston sindarra pues, eman zen, eta bueno, eta astero azizten antolatzen gauzak, kontzertuak, itzaldiak, eta gerrak, eta bueno, dinamika oso ahondi hartu du, eh? duaz etxeak azte gilabetea huetan, eh? eta ikusi bueno, e, bueno, da bildugear, aparte, geneaz ezberdinak, Eta bueno, eta azkenean pues lan ari da egiten, autogestionatu autogestionatua. Eta bueno, eta bueno, biz, bizilagunekin oso ondo, ez dago hori polene arte, eta bueno, eh pues ez da kit, se kontatu Bai, ba, igual zen olako Ekimenak edo antolatu dituzuten artean zeintzuk eh, azpimarratuko zenituzke. Home, pues eduque fuerte, suerte, suerte eh, porque gente pisca garantía, bueno, o sea, gente famatua desde aquí en Asan o bueno, lo que a lo mejor va ba, va ba, ibi es Carlos Tena, eh famatua da, kuba misitzenun tipo bat da eta emanzun hitzaldi bat oso polita. Eh Carlos Tena izan zen zuzendaria de Radio Televisión 3 sobre la conserva de ustedes, está bueno, eh, eh Bueno, piskaba. egon zen Azel Luzuriaga beste bat ematen, eh que egon zen atsilotuta, pues acordaduta colaborazio gaupucheekin -hmm. eta hola. Ba, jende de de gente, vamos, egon dia con baina kontzeptuak gehia geienak izan dira akustikoak, porque u gau tratu bat, es bizilagunekin e, ba asko ez baina bueno eh orain ja daukabilala ez gasetxean ez bueno eh, bekoa ja bukatu dugu eta orain hasiko da ja bizkaia kontzertuak handiak antolatzen eta horlako historiak ez azkenean eh hasiago entstaduta eh bueno lokal o fabrika hau ez dago entstaduta ez dago eta bizkaia bueno ez Eta tarra, tarla, eta, bueno, egon gehaz, aparte antolatzen gauzak, klaro, lanean eta guztia prestatzen, eta... Eta ere bai, ari gian, e, ba, txailo lokal bate prestatzen, ere bai, insunak jodatuta, taldentakok, e, erabilteko beraiek, ere bai, eta aier bat dago, txirreindak konponteko eta toz asterretan, austegunetan erratzaletan, eta hemen dago aier bat, pos, ere bai kon ponte coche ko txie, e garde bueno te hago gauza xente ere bai montatu gozukalde bat pues eh, afaria eta te historiak egiteko eh bueno ez dakigu gauza bai la nianta la niant Bai, hori da, hori da Hor hori esaten zenun gauza bat naiko interzgarri eruditu zaitzen ba, askotan igual gaztetxeak e, bizilagunentzako edo arazoak e, sortatu ditzazketela baina esaten zenun ez, nolako erlaziona duzuten eta adostu duzutela ba, bizilagunekin kontzertuak egitea, zaratagilegi esateratzeagatik gatik izan arte, ez? Mm -hmm. e, hau azpi marratzeko adan ikuste Bai, bai so, bueno, e, bera ikin markatu gana hor bat, hori gerrezpazetan egu aparte que ari eta lan egiten ere bai eh pues akordunitzatzeko lokalak eta bueno o sea pues justizia ez eta ez arazorik, bueno ta bueno hori gabe amasu da be bueno gaur adibidez orain kebertan ator porrot de justo orain antoratu egu 5 peritan prozesatadore aparte ke indegu ekintza benetatik, ez, sas bakarri gazte begira, baizik, pues generazio gustientzako, ez. Mhm. Uh -huh. Niago era bakienun filosofia hori edutzea, azkenean miltzen miltzengia generazio exente, zen lua ere bai, eta bueno, eta hori da gure filosofia, zene, ez? Ordu un gaurre gaztetxa umez bete, beteko zaizu, ez? Ba bai. Igual hitz egiteatik, pixkat, bueltatzeko nolabaita ausora eta generazionarteko harremanak uh -huh. eta e, esaten zenuen lehen, gaztetxea eduki baino lehen edo gaztea sanblada ba, e, e, jai batzordean eta beste batzuetan ba, Elkarlanean zenbiltzela ba, beste eragile batzuekin eta eta imaginatzen dut ere, gaztetxea fizikoa edukitzea laguntzen dula horrelako elkarlan bat sustatzen, ez? Ba bai, Hombre, gaztetxea egiten du asko, ez? Ez Bueno, haunke da, azkenean da, poeite pues, fiziko bat ez, baina garantituena da, azkenean harreman horiek ez, eragi ezberdinekin eta jende ezberdinak konparritza gauza ezberdinak. Azkenean, hemen em, dikambotatzen badi gute, pues, bueno, e, e, pues, beste leku babilatuko dugu, ez? Azkenean ez da, bila lau pareta, ez? Eta, bueno, e, azkenean gu naguna, gu antolatzea gure gauzak, konpartu gure artean eta konpartu zugen jenen artean, pues ekintza batzuk ez, berdinak, ez du ematen sistema hau o kultura txagua o kultura txagua que tú tena Eta gu, pues bueno, nada e, e, eskeini bat eman eta bueno, eta azkenean garrantzia garrantzia ematen duguna da ba konpartizuna eragile er, isberrinekin eta orola. Ez azkenean hemen Eta ere bai gulien feminista hemen antolatu dugu jaiaren bat Htiko plataforma ere bai dago erabiltzen gaztetxeak bere bilirak egiteko eta ere bueno, bai antolatu dut erbait, kontzertzearen bat eta ditzalaren bueno, bat Baina, doz ezberdinak ez? Ba ez dakitalez eh, asken hitz batzuk zen eh, dituzun Bueno, pues bakarrik pues, esatekeu, pues que jende guztia dago gomita de togtera, eta animatera onera, ez? Azkenean, bueno, gros fama bat dauka, baina ere bai dago beste alternativa bat, ez, dobro zen. Eta, bueno, hori gabe pertsona batzuk, erakitzen, eh, eh, bueno, eh, eh, gros optoan, vamos. A, doz, alez, ba, mi esker, eh, testi gantza onengatik, eta ba, sorte asko gaztetxearekin. Ba, oso no, ba, mi esker. Bale, ajo yo